Poemele Homerice Scenariu radiofonic de Arcadiu Marinescu Nou. Cântă, zeiță, mânia ce-a prinse pe Achil Peleianul Patima crudă ce-a heilor mii de amaruri aduse Suflete multe, viteze trimise pe lumea cealaltă Făcându-le hrană la câini și la feluri de păsări. Și împlinită fu voia lui Zeus, de când Agamemnon, craiul născut din Ateu și Dumnezeiescul Achile, la Hile, s-au dezbinat după cearta ce fuse întrâns și iscată. Care fuzeul cei puse pe ei să se apuce de sfadă? Fiul lui Zeus și aletei, Apolon. În ciudai pe craiul, molima grea răspândise. Și oasta îi pornise să piară Pentru că atrid cu tezasei pe preotul hrise Să înfrunte când cuviosul veni la corăbii În tabăra heie Ca să-și răscumpere fata Cu o mare mulțime de daruri Voi căpetenii atrizi Ahei cu frumoase pulpare Fie ca zei întronați în olimp La război să vă ajute Troia ușor să luați Și cu bine să ajungeți acasă Și apoiați în copii la robită Primind aste daruri, dacă vă temeți de fiul lui Zeus, de arcașul Apolon. Asta vorbi și cu toții strigau, învoindu-se a heii, Să rușine de preot, primindu-i mândrețea de daruri. Nu i-a plăcut lui Atrid în îndemnul acesta Și l-a respins fără milă pe preot cu aspră poruncă. Vezi, o să nu te mai prind pe aici la corăbii. Ori între noi să zăbovind, ori încoace venindu-ne iară. Mie că ți-or fi de prisos toiagul și semnele sfinte. Nu-ți voi da fata înapoi! Ba chiar cărunții unțiv robie, tocmai în Argos, acasă la mine, de țara ai departe, pânză sunt la război și culcându-se alături de mine. Du-te dar nu mă îndârzi. Dacă te afar, dorești să poți merge! Astfel a zis și bătrânul de teamă, auzindu-i porunca, merse tăcut pe la marginea mării batută de valuri. Atunci? Iutele Achilles, culându-se, început cuvântarea Cred, o atride, că noi o să fim nevoiți să ne întoarcem, Ca să ne spună de unde-i atâta necas pe Apolon, Zise și îndată șezu Dar iată, fala prorocilor, calha, care știa câte au fost mai de demult Câte sunt, câte fii vor Bine cu mintea chitind, ia calha cuvântul și zice Scumpe lui Zeus! Ahile, tu cer cer să vă spun tuturora care să fie necazul arcașului Febos Apolon. Eu bucuros o voi spune. Ia seama tu însă și jurăm că ai să fii gata să-mi dai ajutor cu vorba și fapta. Mie să nu supăr cumva între domnia Ahii pe acela care îi mai tare ca toți și de care cu toții ascultă. Nu pentru jertfe... Și nici juruite prinoase neceartă, ci supărat el de preot, că tare îl jigni Agamemnon. Nu dezrobi pe copilă, nici daruri primi de la dânsul." Zise și în scaun șezu, dar iată, se scoală între dâns și plin de măhânire Agamemnon. Cernit e de noaptea mâniei și ochii sălbatic iard îi luminoși ca văpaia. Cată hain el întâi la Calha... Și astfel îi zice Calha, tu, cobe, În veci nu mi-ai spus o prielnică vorbă Răul plăcutuțea pururi Și pururi menit ai arele Nici ai rostit oarecând și nici făptuit ai în bine Chiar și acum, prorocind danailor spui tuturora Cum că de aceea, pedepse, ne dete țintașul olimpic Numai că eu am respins bogatul al fetei pentru că aș vrea înadins ca ea să rămâie la mine. Totuși, voi dau înapoi la părinți, dacă așa e mai bine. Nu voi să-mi piară oștirea, ci fără toată să-mi fie. Iute-mi alegeți o altă răsplată, ca nu cumva singur nedăruit să fiu eu între trahei, că doar nu se cuvine. Doar dacă mă rinimoșia hei îmi vor face pe voie și îmi vor alege pe alta totuna la preț cu aceea. Dacă ei nu-mi dau, eu însumi atunci voi lua de la tine darul cu sila. De nu de la Aias, ori chiar și din corturi, de la Ulise. Și lasă să se înfuri apoi oricine. cine." Vai, ferecatul însfrunt și veșnic pornit pe câștiguri, Cum să se înduplece a ei plecați la poruncile tale, Drumuri să bată sau tare să stea la război cu dușmanii? Nu de necaz pe troiene am venit eu cu armia încoace, spre spre măvate pe aici, doar de mistroinii de vină. Nu mi-au răpit ei cirezi, nici stave cum dele mele, Nu mi-au stricat ei nici roadele în țara bărbaților ftia, ce cu pământ rolitor, căci stavile multe la mijloc. Munți cu umbre pe voi și marea cu clocă de valuri Cine ne-am luat după tine, sfruntate Ca tu să te bucuri Că răzbunăm de troen noi pe fratele tău și pe tine Cel foarte de obraz Ci de asta nu-ți pasă și n-ai nicio grijă Ba chiar mă și că ei de la mine răsplata Rodul atâtor sudor și darul de cinstea roștirii Plec dar în ftia, Căci mai de folos îmi e întorsul acasă pe legănate cu rămii. Du-te, dar, dacă ți-i voia să pleci. Eu nici când cu rugare nu-ți voi cădea să rămâi. Cu mine mai sunt doar și alții care stimă vor. Zeus, mai mult ca oricine, înțeleptul. Cel mai hulit îmi ești tu între domnii purceșii din Zeus. Numai de harțe, de sfezi și bătăi ești de apururi Dar Peleianul... Din nou începu să-l înfrunte din gură pe Atrid și nu-și potolea încă focul. Tu, bețivan, tu, dulău fără obraz, sperios ca și cerbul, nici cu oștirea te bizui vreodată să ieși la bătaie, nici să te ții pânditor de dușmani cu viteji de frunte dintre ahei, că te temi să nu dai de primești de amorții. Doar ți-e mai bine să huzuri în tabăra noastră cea largă și să despoi de-a lui daruri pe cine îți grește împotrivă. Una ce i spune pe față... Și jur cu sfințenie mare și jurământul amar o să ți fie. Veniva o vreme când după hile la luptă cu toți oftavora hei, dar o să fie târziu, căci tu chiar, cu toată obida, nu vei putea să le ajuți. Când droaie picavor sub arma cruntului Hector și adânc te va roa de necazul că astăzi nesocotit ai pe cel mai de frunte viteaz din ahaia. Și acum eu zic să mergeți fiecare la casele voastre Acolo vă așteaptă masă întinsă Așternut cald și vorbă frumoasă M-aș duce și eu de-aș avea unde Miluiți-mă doar să am ce mânca până mâine Când voi continua povestirea lui Achil Beleianu, A cărui mânie aduse a heilor mii de amaruri Seară bună Homer și zei să fie cu tine Ia banul acesta și du-te la Han să-ți dea un codru de pâine Uite aici alt ban Să te aștearnă hangiul de noapte Și de la mine Homer să scumpere o cană cu vin Să-ți încălzească bătrânele oase Seara bună la toți, oameni buni Dacă parcele nu vor curma firul vieții Mâine spre seară mă veți afla tot aici Ai rămas singur, Homer da, singur. N-ai unde mânca, n-ai unde dormi. Nimeni nu-ți întinde o mână de frate. Eroii tăi zac de mult departe sub zidurile troiei sau unde or fi năpăstuit zeii. N-am unde mânca, n-am unde dormi. Nimeni nu mă întinde o mână de frate. Eroii mei s-au stins în troia lui Priam. Dar cine ești tu care-mi vorbești acum pentru Eric și nu alergi spre colțul tău de lumină? Păstor de capre sunt și mi se spune Glaucos. Iar pe tine te știu mai mult de când locuiai în focea, în casa lui Testorides. Glaucos? Da, acolo am stat o bună bucată de vreme cu Testorides. Mâncam aceeași mâncare și dormeam pe aceeași laviță. Iar el au ospătat din prea plinul poemelor tale, furându-ți-le Și fugind cu ele aici în chios, spunea lumii întregi că poemele tale sunt iscodite de dânsul Deci, iată-mă sosit după dânsul să-l caut Nu știu de găsi voi sau ba Dar dacă sorții au hotărât a rămâne în chios Voi socoti orașul acesta ca pe patria cea mai scumpă inimii mele Voi socoti orașul acesta ca pe patria cea mai scumpă inimii mele. Ce dovadă mai puternică doriți să aveți, nobili arhonți? Când însuși Homer și-a dorit să rămână în chios, oare nu-i destul al socoti într-adevăr de acolo? Tu ce spui, înțeleptule Proclos? Voi socoti orașul acesta ca pe patria cea mai scumpă inimii mele, doar dacă sorții au hotărât să rămână în chios. Dar sorții, Xantos... Sorții n-au dat această sentință. Zeii hotărâsă altfel. N-au hotărât Xantos. Zeii au vrut ca patria divinului Homer să fie Smirna. Nu te întrece cu gluma, Maion. Patria divinului nu poate fi nicicum Smirna. Doar eu, Elatos din Io, sunt în măsură. Elatos! Știți bine că numai cetatea Cime este singura Cime! care... Cime! Și... Cime spui, Batus. De unde până unde... Salamina este singura în drept să-l revendice Nu tipeu, nici vorbă Tesalia Demodes, tu ce spui? Auzi ce spune Azantid. Minciună sfruntată Patria lui Homer a fost una singură Colofon <laughs> Bun Dacă voi acum când sunteți șapte Nu cădeți de acord ce va fi mâine Poi mâine când toate orașele Eladei Îl vor socoti al lor pe Homer Azi ai în fața ta șase impostori Proclos Mâine, istoria va avea toate orașele, mai puțin unul. Colofonul! Ha -ha. Poate vrei să ne spui tu, de să o poveste mai bine cu sută în minciunile ei. Eu am să vă arăt fapte reale, lăsându-vă pe voi să trageți concluzia. Concluzia a tras-o însuși Homer când a orbit în cetatea voastră slăvită. Cunoașteți cu toții statuia ridicată în cinstea lui și versurile acelui distih elegiac încrustate acolo. Homer! O drastlă a lui Meles! Ești fala grecii întregi Și pentru colofonul tău Prilej de a se mândri în veci Căci din suflarea ta divină Au răsărit pe lume două copile Așternând în scris isprava unor semizei Întâia zugrăvește drumului Odiseu rătăcitorul A doua, dar Dardanidunul neam Și crâncenul război troian Și pentru șase versuri acolo Pretindeți atâta? Vezi bine că nu tipeu Dar poemele lui cele mari Așa cum am scris pe statuie, Iliada, Odiseea, aici l a gândit și aici le-a dat prima oare într-o pare de vers. Ce-i drept istoria, cam așa glăsuiește. Era orb când a venit la colofon, dar zeii, luându-i lumina ochilor, îl recompensară din belșug, dăruindu-i luminile minții și ale poeziei. De boala lui nu s-a plâns niciodată, iar cu porecla Homer, orbul se obișnuise într-atât încât singur spunea că îl cheamă Homer. Era încă în toată puterea, Chiar dacă prin barbă și prin pletele lungi și bogate Apăruse argintiul cărunțelii, Iar când recita din poemele lui, Domina mulțimea cu puternica sa voce, Cu statura-i trufașă. Totuși, uneori, Când povestea peripețiile neîntrecutului Odiseu, Un spirit ager putea înțelege Că plânsul aedului era plânsul eroului său. Atunci... Ulise, Homer, erau una și aceeași persoană. vorbește ne de Ulise, poete. De peregrinarea lui îndelungă. De speranța revederii casei. A soției, A fiului. De pătimirile lui nesfârșite. De pătimirile lui Ulise. Dar cine poate oare cuprinde în chinga scrisului Tot ce petrece omul în lungul unei vieți Ce-am reușit eu să spun despre eroul din Itaca Am amintit doar câte puțin despre ele V-am povestit despre uriașul ciclop polifem Da, nu povestit De Circe, zeița din insula Ea Așa e de prea frumoasa ninfă Calipso Care l-a înlânsuit cu farmecele sale da, da. Șapte ani încheiați da, da. De alcineu și prea frumoasa-i fică Nausica ai spus, ai spus. De nesfârșitele întinderi marine Străbătute de-a lungul și de-a latul Asemenea lui am colindat elada Încolo și din coace Foamea m-a flămânzit Ploile m-au udat Vânturile m-au spicuit. Am adormit sub bolta înstelată, tăi făsuind cu zeii, de când apune fierbintele soare, până se stinge argintia lună. Spune, Homer, povestește. Da, Homerule, povestește-ne. Numai un înțelept pribea ca tine poate închipui cu adevărat rătăcirile lui Ulise Să culegeți din vorbele mele tot ce se lasă cuprins în lăuntrul lor. O, muză, cântă mie pe bărbatul viteaz și iscusit, Care într-o vreme când el cu măestria lui Făcuse pustiu din ziduri sfinte de la Troia, nemernici amar de ani pe lume Și cunoscu pe drumul lui tot felul de oameni, De orașe și de datini, Și pătimii așa de mult pe mare, Silindu-se să scape de primejdi Și înapoi să-și ducă pe tovarăși. Vitejii, toți ceilalți care scăpare pe mare și în război de cruda moarte, acum erau acasă. Doar Ulise, grozav, îndrăgit, până la sositul în țara lui de al mării, Domn Neptun. Acum nemuritorii, la joie în sală, se strânsă în Olimp, la sfat cu toții. Întâi și întâi, părintele omenirii, gândind la soarta lui, le zise. Doamne, cum oamenii pe zei îi tot de faima? Și închipui că de la noi vin toate necazurile lor, ci dânsi singuri cu alor păcate și răiesc cursiva. Grăini nerva! Părinte al nostru, tu Saturniene, mai mare peste toți stăpânitorii, gândindu-mă la bietul înțeleptului Lise. Care acum de multă vreme tot suferă nenorociri departe de dragii lui Pe la mijlocul mării, într-un ostrov sâlhui, bătut de valuri Pe unde șade zâna cea născută din Atlas Și copila acestui Atlas cu sila îl ține acasă de tot plânge nenorocitul și îl descântă veșnic cu vorbe blânde, dulci și mângâioase Doar va putea să-și uite de Itaca dar el ar vrea măcar și fum să vadă ieșind din țara lui Și apoi să moare De ce l-ai urgisit așa pe dânsul? Dar Joie, furtunosul, îi răspunde Ce vorbă ți-a scăpat din paza gurii, copila mea? Cum pot uita vreodată pe acel dumnezeiesc ulise Care e omul cel mai chipzuit și aduse prisos de jertfe zeilor din slavă? Neptun, el singur, cu tremurătorul, i mar pornit asupra lui, Nu-l iartă că de-a lui ochi Orbi pe uriașul ciclop, pe polifem, Cel mai puternic din toți ciclopii. De atunci nu-l uită, ce l poartă în veci departe de-a lui țară. Dar noi să chipzuim aici cu toții, să suntem mijlocii din torsul lui Ulise. Părinte al nostru, tu, saturenien mai mare peste toți stăpânitorii, e bine dacă zeilor le place în înapoi al lui Ulise. Pe vestitorul Hermes să-l trimitem să spui zânece acum mândre plete neînfrânta noastră vrere. Ca Ulise. Prea mult pățitul să se întoarne acasă Iar joie zise fiului său Hermes Tu, care ești pe lângă celelalte și vestitorul nostru, Hermes Dute și spune zânei cea cu păr de aur, nestrămutată în vrere Ca pățitul Ulise acum să se întoarne acasă cu partea lui de pradă de la Troia Căci e menit să ajungă el să-și vadă pe lui Și casa înaltă și moșine Și iată-ne acum la Calipso Deschise vorba întâi frumoasa zână Prea iscusite fiu, al lui la ierte Ulise, tu din cel de sus purces Așadar vrei acum să pleci acasă în țara ta? Dar totuși mergi cu bine Dești deci, tu însă cât mai ai să suferi Înainte de a sosi la tine în țară Ai sta cu mine aici în casa asta Și ai fi nemuritor Deși duci dorul soției tale Și o dorești de apururi. Nu-mi bănui zăiță prea cinstită, Că știu și eu de plin Că nu-i ca tine cu mintea mea nevastă Penelopa De mândră la privit și de arătoasă Căci ea e o femeie muritoare iar tu ești o zeiță fără moarte și fără bătrânețe Dar eu totuși mereu doresc și zuiesc odată să ajung la mine Să mă văd în țară Și de marbate iar vreun zeu pe mare Eu voi răbda Doar știu să rabne cazuri Căci multe am pățit Răbdata multe pe valurile mării și în războaie Să fie și asta una pe deasupra Învățată Proclos, desflușește-mă tu, tălmăciște-mi ce-a vrut să spună de Modes. Adevărat, ce spune? Din vorbele lui reiese cel mult că divinul Homer a zăbovit prin rătăcirile lui orb, prin întinsul Eladei și prin cetatea Colofonului. Și da. poate cel mult a povestit acolo o fragment. Și aceasta ci se pare puțin, Azantid? Nu există cetate grecească să nu fi găzduit sau să nu pretindă măcar al fi găzduit pe Homer. Dar tu, azantit. Ce argument ai că Homer a purces din țara lapiților tesalian? Da, Unul singur. Spune. Unul și noi vom hotără da. dacă și câtă pondere da, da. Te ascultăm. Sunt numai opt versuri și fie că le cunoașteți sau nu, le voi cita fiind ale poetului antipater tesalianul. Homer, zic unii despre tine că te-ai născut în colofon sau smirna, minunat oraș sau chios, cum o spun atâți, sau ios, iar alții te proclamă fiu al vestitei Salamina sau al Tesaliei, născând odinioară pe la piți. Îți hotărăște fiecare un alt cămin, ci în fața lumii rostesc oracolul înțelept pe care Febus mi l-a spus. Ți-a fost, părinte, nesfârșitul văzduh și cât privește mama, nu-i muritoare nici de cum, Chiar Caliope te-a născut oh, oh. Oh, oh. Mulțumesc, de frate, părinte <grafiu> al meu Ceea ce spui tu mi-este valabil și mie da. Și <grafiu> pentru mine e bun da. ce pomenești și zmirna îmi slujește și mie numai că, numai că eu am dovezi și mai solide <grafiu> <grafiu> <inaudible> -ă -ă -ă, Într-adevăr, Tesaliene, dovada ta, este foarte subțire Din voi numai cime lipsești. Dar eu... -ă -ă, lasă Batus să-l ascultăm pe maion Nimic mai ușor. Că numele lui a fost Melesigenes, că era fiul unei oarecare creteis și al unui necunoscut, că s-a născut la noi în Zmirna și după o educație aleasă a ajuns director de școală, sunt lucruri știute. Mm, nu uita, Maion, acestea sunt doar ipoteze. O versiune ca oricare alta. Nu putem numi istorie, act istoric, o relatare apocrifă. Proclos, înțeleptule, probitatea ta merge atât de departe încât. Contește existența maestrului Eu, omule, cum poți crede? Așa vor face poate urmașii Tot ceea ce va scăpa înțelegerilor Vor așeza sub semnul incertitudinii și tăgadei Voi înși vă, onorabil Arhonts Nu tăgăduiți fiecare spusele celorlalți Așa este Dar nu e drept Păi vezi bine! În schimb, eu am dovezi desăvârșite. Povești ca multe altele! Cornel, Cer doar să-mi acordați cuvântul! E la tine, Batus rostește O să vi se pară ciudat, dar argumentul meu este oarecum împotriva mea. Ce? U? Argumentul meu nu onorează prea mult cime al nostru chiar deloc. Din contră. Dar este un argument zdrobitor. Pentru câte a făcut divinul... Pentru gloria de-al numi al nostru, de-al numi al nostru astăzi, acum, noi nu ne-am portat omenește cu el. Explică-te! O voi face! Știm cu toții că patria este locul unde ai văzut lumina zilei, acolo unde ai început să descifrezi buchiile cărții, dar este și locul unde simți cu adevărat că trăiești, unde toți oamenii din jur îți sunt frați. Și în casa fiecăruia din ei te simți ca la tine." Ei bine." Ei bine, un asemenea loc a fost pentru Homer cime." Adică el ar fi voit să fie, dar n-a fost datorită arhontelui." Arhontelui?" Întocmai erau în piața cea mare a cetății și Homer cânta în versuri potrivite firea vitează apelianului ahile, pasiunile lui puternice, faptele sale furtunoase, forța lui." Curajul acestui tânăr aheu de 27 de ani, eroul cel mai drag al poemei sale. cum îi spune lui Agamemnon. Tu, bețivan, tu, duleu farobraz, sperios ca și cerbul, nici cu știre te bizui vreodată să ieși la bătaie, nici să te-ații pânditor de dușmani cu viteji de frunte dintre ahei, că te temi să nu dai de, primești de a morții. Doar ți mai bine să huzuri în tabăra noastră cea largă și să despoi de-a lui darul pe cine-ți împotrivă, crai care storci pe supuși, fiindcă domnești penetrnici. Dar furia cea mai cumplită, ura, dorința de răzbunare Este mai ales în dorința lui de al nimici cu vorbă Au cu faptă pe Hector Troianul Gândul mi-e numai măcel și sânge și vai de moarte În timp ce Hector, față în față cu dușmanul său cel aprig Încearcă pentru o ultimă oară să obțină împăcarea Și odată cu aceasta sfârșitul fericit al acestui îndelung război Peleiene nu tremur și nu fug de tine, ca înainte când eu ocolit am cetatea de trei ori, neîndrăznind să te aștept, că iată-mi dă inima mie zor împotrivă să stau, să-mi ori să cad în bătaie, dar o învoială să facem, pe zei să chemăm, că doar ei sunt martorii noștri mai buni și mai siguri chezași ai tocmelii. N-am să-mi bat joc nebunește de tine, de ofi să-mi dea zeu slavă să birui și capul să-ți spun: Numai armele tale am să le prad, o Ahile, și da voi aheilor trupul. Nu mai vorbi de învoială între noi amândoi, blestemate. Cum între oameni și lei nu-i chip legătură să fie, nici nu se împacă vreodată cu inima lupii și miei, ci dușmanie pe vecii desparte pe unii de alții, tocmai așa între mine și tine nu în frățire, dragoste și legături, până unul din noi o să cadă și are să îmbuibe cu sânge. Pe zeul se toți de războaie. pune dar toată silința de arme. Tu trebuie acum meșter în lance să fii și coșat la bătaie. Nu se mai poate să-mi scapi. Îndată cu surița în pala să te va răzbi. Și acum plătivei cu chiotura a soților mei uciși de tine, turbatul în luptă. Zise și lancea spre el o zvârli cu putere. Hector în față-i privind... Ușor se ferică, el iute, se-ndoi spre pământ și arma zbură pe deasupra și se înfipse în țărână. Dar fără știrea lui Hector, palas de jos o răpi și o decă înapoi lui Achile. Nu mai atins atins, peleiene! Se vede că tu de la Zeus n-ai știut ziua când eu am să mor și zadarnic te-ai lăudat. Și retinia a fost și palavre din parteți, numai ca eu să mă tem și de frică să nu mă pot bate. Nu o să mă împungi pe la spate cu lancia, că nu mai dau fuga. Ba eu spre tine vin oblu. Deci, hai și străpungem-mi-l pieptul, dacă te ajută vreun zeu. Păzește-te însă de arama suliței mele, ce bine ar fi toată să treacă prin tine. S-ar micșora doar cu mult războiul troienilor, dacă n-ai mai fi tu, că ești pacostea lor cea mai mare. Zise, și lancea rotind. O de la el cu putere Și pe la mijloc în scut cu ea nimerește pe Achile Sulițai însă resaltă departe de, de scuci pe Hector Ciuda la prinde când vede că fuse în deșert lovitura El a rămas uluit și nu mai avea altă lance Pe fob cer cu pavăză albă chema cu glas tare Arme cerea de la el Dar nu era nimeni aproape Și dumirindu-se atunci El astfel în sine se plânse Vai negreșit Că de acum la moarte chemat-o Mi se pare că venise pe-aici de Ifob să-mi ajute. El e înăuntru sub zid, amăgit o ma satena. Moartea cumplită-i aproape de mine, Iacolea, greu de ocolit. Mai de mult, ea asta lui Zeus și lui apolon. Ei doi mi-au fost până aici cu priință și m-au păzit amândoi, Dar azi mi se duce norocul. Hai dar încalte să nu mor ca omul Michel și netrebnic, să izbândesc ceva mare să ajungă de pomina lumii. Dar se răpede șahile cu suflet turbat de mânie, Moartea lui Hector chitind peleianul, Și-ngrabă ochiindu-i trupul frumos unde e gol și mai potrivit la lovire, Numai pe unde undreaua desparte grumazul de umăr la junghietură e gol, Și aici e mai grabnică moartea. Sulița acolo în tabără Hector, achille e o și ascuțișul îi iese prin frageda ceafă. Nu-i taie însă gâtlejul arma ascuțită răzbind și de aceea poate îngâima încă Hector, ci în pulbere el se răstoarnă. Vesel atunci, chiuind, se laudă Achille la dânsul. Hector, pe semne crezută e că dacă omoare pe patroclu, ești mântuit? Mă uitase-și pe mine, că n-am fost aproape nesocotite, dar mai rămăsese înapoi la corăbii Unul cu mult mai viteaz Ca să poată pe el să-l răzbune Eu care acum te zdrobi. Pe tine mâncate vor jalnic păsări și câini Iar pe el tovară și-au să-l rogute eu pe părinți, pe genunchile tale, pe viață Nu mă lăsa să fiu câinilor hrană cumva la corăbii Și care îți plată primești o comoară de aramă și aur Care-ți va fi îmbiată de acasă de mama și tata și înapoiază părinților trupul pe rug să-mi-l ardă și să-mi îngroape cenușa bărbați și femei din cetate. Nu mă ruga pe părinți și nici pe a mea viață, tu câine. Cum nu sunt fiară, eu însum bucăți să te rup și cu poftă carna ta vie să să răscumpăr cruzimea tale. Au să te înfulece întreg doar câinii și corbi pe tine. Felul prea bine ți cunosc și tot bănuiam că pe tine n-am să te moi. Că tu ești ca fierul de tare la suflet Însă ia seama Să nu mă răzbune împinși de mânie zeii În ziua de plată Când Paris și Febus Apolon Cât ai fi tu de vitează, Te-o întinde la poarta scheiană Mori! Eu moartea primii voi când o să vrea cel de sus Și zeii ceilalți se medee Căci așa fuse Achille. Dur, neînfricat, cum v-am spus A prins la mânie Nu s-a temut niciodată de moarte Așa cum o spune în această poemă lui închinată Maica mea, Tetis, zeița Mi-a spus-o de mult și mi-o spune Sorți îndoite mă poartă pe căi osebite spre moarte Dacă la troia stă, tornic rămân și mă subziduri, sub ziduri Nu o să mă întorc înapoi Dar slava-mi în beac o să fie iar dacă eu voi ajunge acasă în scumpa mea țară, pierde voi slava cea mare, dar îndelungată o să-mi fie zilele. Nu mor de moarte prea repede și timpurie. Cânți astfel loc, loc, Dar tu Azi. îți maci în zadarnic Poemele aici în mândra cetate A Cimei Îți cunoaștem cu toții dorința De a rămâne la noi și de a ne ferici Cu prezența ta Dar noi Homerule Nu suntem gata să depostim toți Orbii Eladei Cât ți de drum Spre unde te ochii tăi Stinși sau voința zeilor noi nu vrem să fim numiți în curând Cetatea Homerilor Homer, spui Arhonte Da, voința zeilor a fost să ajung orb Colindând cetățile Eladei spre-am de postul și locul mormântului Îți simt răsuflarea aprinsă pe față și îmi zic că tu ești mai sărac decât mine Că tu ești mai slab decât orbul Homer Și mai temător față de crânce la moarte Nu l-ai îngenunchiat pe Homer, Arhonte și puterea ta este înscrisă în scaunul Și în însemnele tale Și cât de întinse sau dârze vor fi față în față Cu scurgerea vremii și a norocului Atât vei fi și tu însuți După aceea, Arhonte, Zei să te aibă în pază Dar eu, strălucitorule Voi dăinui prin opera mea Cât va trăi neamul elenic Și vor răsuna pe pământ Șiruri din opera mea În acompaniament de lăute Până atunci ia ați și pleacă, Homerule Și nu purtat grija cuzurului meu Cum nici eu nu pot sărăciei tale Așa să fie dar ascultă aceste ultime vorbe pe care ți le spune orbul Homer și ține-le minte. Asta e soarta ce zeii croiră sărmanilor oameni, Viața să-și ducă în durere, iar lor de nimic nu le pasă. Două butoaie se află în olimp pe podeaua lui Zeus, Unui butoiul de rele, celalt, E butoiul de bunuri Când un amestec din ele cuiva între oameni de zeus Nenorocirea-l așteaptă, dar are și parte de bine Dacă-i dă însă necazuri, îl face batjocura lumii Foamea pe sfântul pământ îl adulmecă fără de milă Și umblă săracul pribeag, oropsit de zei și de oameni tribag, Oropsit de zei și de oameni Aceasta a fost povestea mea Și eu, spunându-vă mă simt vinovat pentru răul Făcut acestui divin De moșii strămoșilor mei Căci el, Homer Aici ar fi vrut să trăiască Aici să-și petreacă Anii din urmă Și să-și doreze Piatra mormântului Îți înțelegem înghnirea batus arhonte al cimei. Poate chiar să fie cum zici. Poate într-adevăr casa noastră să fie acolo unde am fi dorit să o vedem construită, unde ne-ar fi plăcut să trăim, să vedem obștescul sfârșit și să ne pună piatra mormântului. Ia seama învățatului, Proclus. N-ai ascultat încă vocea orașului Ior. Te voi asculta și pe tine, Tipeu. Salaminianule și pe tine Elatos din Ios dar, dar eu gândeam Doar câți dintre noi Nu doresc Nu visează ades Să fie cutare Sau cutare Să nu ducă lipsă de una sau de alta Oare asta înseamnă că suntem altfel De cum ne-au croit zei Că ne putem smulge hotărârilor Și destinului încredințate nouă Oare pe înțeleptul Socrate îl putem acuza că a fost doritor să sfârșească cu lumea Doar pe motivul că a sorbit cu nesați paharul plin cu o travă? Sau tot asemenea, oare pe mărețul de Mostene că îi plăcea să se joace copilărește cu pietre Fiindcă și-a învins bâlbâiala ținând câteva pietricele în gură? Drept este Proclus are dreptate Batus din Cime nu ne poate convinge Da, nu ne poate convinge Orbul Homer dorea un locșor să-și odihnească bătrânele oase Dorea o cetate-oraș unde să-și spună ascultat de mulțime hmm. Dumnezeieștile sale istorisiri despre strămoșii cei mari ai Ladei. Dar n-a fost Cime locul acela De deci, ce oare Cime mai mult decât altul? Dar n-a fost Cime, cum n-a fost Chios După cum n-a fost Mirna sau Colofon sau Tesaria Poate vrea Tipeu să ne spună ce dreptul ar putea să-i orașul său Salamina Când a V-a spus epigrama lui Antipater, a povenit și despre noi, salaminieni. Acolo e vorba de șase orașe. Exact! De ce aș aduce argumente în plus? Oare noi șapte arhonții suntem neguțători de tarabă să povestim fiecare minun despre marva adusă? Oare cine va pune în cumpănă cuvântul lui Antipater? În cazul acesta eu refuz să discut în contradictoriu sau să aduc argumente suplimentare. Îți înțelegem mânia nobile Tipeu și retragerea ta atât de măreață Să trecem atunci la ultimul oraș de pe listă, la Ios În caz că Elatos nu va invoca aceleași versuri propuse de Azantit și Tipeu Nici vorbă, învățatule Totuși eu, înainte de a vă spune motivele mele temeinice Aș vrea să vă amintesc că această poemă frumoasă Neîntrecută încă de nicio altă pană poetică această odisee, prea bine cunoscută vouă ca și tuturor locuitorilor greciei a fost sfârșită, închegată în ultimile ei amănunte, pe meleagurile cetății din Ios. A fost rodul peregrinerilor lui Homer însuși prin cele șase cetăți care au ridicat aici cuvânt de părtinire, precum și de alte multe cetăți care se vor ridica să pretindă această onoare.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 nu putu pe aceea să-i mântuie oricât se străduise. Pieiră din păcatul lor cu toții, că au lăcomit, au spăta netoții din boii ai soarelui, Și acesta deșert făcu în torsul lor acasă. Din toate aceste, spune-ne și nouă de undeva, Tu, fică a lui Joie, Adevărat. Dacă Iliada este poema mâniei lui Ahile, descriind o din clipa izbucnirii ei până în clipa stingerii, Odiseea este povestea lui Ulise și a peregrinelor sale. Rămâne de văzut numai dacă Homer a scris Odiseea aici în Ios, cum afirmă Elatos, sau un alt colț al Eladei. Cei din Itaca spun că ar fi fost scrisă pe când Homer se afla acolo chiar la ei. Putea foarte bine să o scrie în Zmirna. De ce nu la noi în Salamina? Putea fi concepută oriunde. Dar nu asta are importanță, supremă. Evident nu Am spus că a scris-o la noi, în Ios Ultima sa operă Cântul său de lemă Ori acest cânt, divinul Homer L-a scris acolo unde avea să-și treacă obștescul sfârșit În Ios Nendoielnic Poate fi pus sub semnul incertitudinii Locul și data nașterii Poate fi pus pentru cei care vor să-l renege Mormântul divinului însă, nici vorbă Și dacă vrem să cercetăm cu atenție, să judecăm puțin Nu apare ca plauzibilă probabilitatea că bătrânul Homer Orb, alungat de aici și de colo, fără patrie, flămând, obosit Bătând la porți, ce au rămas închise A vrut să moară acolo unde a văzut pentru prima oară lumina zilei Pentru ce altfel ar fi ales cetatea Ios? De ce să moară aici și nu la Atena, la Smirna sau în Itaca, preiscusitului Ulise? Nu există decât un singur motiv. Aedul a venit să moară pe pământul cetății unde s-a și născut. Să rămânem pentru moment la locul morții. De el vorbeai, nu? Homer a murit și a fost îngropat în insula Ios. vada? Nimic mai simplu, tribeu. Epitaful Epitaful? Ce epitaful? Despre ce epitaf vorbește, în Proclos? Îl știi? Eu, da, acum însă este timpul să-l cunoașteți cu toții Spune-l, Elatos, Dăi drumul Simțindu-și sfârșitul aproape, Homer își compuse propriul epitaf Aici țărâna tăinuiește sub ea un creștet fără seamă al celui care a fost Aedul eroilor, Homer Divin. Aici, Țărâna trinuiște sub ea un creștet fără seamăn al celui care a fost aedul eroilor, Homer Divinul. Dar, și aici, Elatos, nobile fiu al Iosului, nu aceasta contează. <gână> Nu aceasta contează, proclos. Nu. Vezi bine, nici tu, nici Maion, nici e, Tipeu, e, Batus, Azantit sau Demodes n-aveți dreptate. Vezi? Nu te înțeleg, nici eu. Explică-te, cum are? E, atunci. Sau, dacă vreți, și tu, și Maion, și Xantos, Demodes, e, Azantit, Tipeu sau Batus... Aveți perfectă dreptate! O întorci. Ce urmărește. Nu mai pricepem nimic! Nici o -o După cum și Itaca, și Atena, sau Chios, sau Argos, sau Pilos, Knosos, Rodos, Tesalia, sau oricare altă cetate, are același drept ca fiecare din voi, ca și mine. Și tu, Proclus? Și de ce nu? Oare disputa voastră, nobil arhons, a șapte orașe, nu ne îndreptățește să numim cetățean al lumii întregi și nu tocmai astfel trebuie înțeles finalul epigramei când spune Îți hotărăște fiecare un alt cămin, ci în fața lumii rostesc oracolul înțelept pe care Făgus mi l-a spus Ți-a fost, părinte, nesfârșitul văzduh și cât privește mama nu-i muritoare nici decât chiar Caliope te-a născut. Rămâne doar să socotiți voi înși dacă este mai importantă cearta voastră sau opera poetului. Această operă uriașă, fantastică, în care trecutul Eladei se reflectă ca într-o uriașă oglindă În care viața Eladei, oamenii, civilizației apar ca o cronică imensă și minuțioasă Justifică în parte cearta voastră pentru a judecarea titlului glorios de a fi patria nemuritorului Aed Dar nobile Arhons. E bine să întunecăm gloria poetului prin disputa voastră? Dar cine pretinde una ca asta? Nu ne acuza de un lucru atât Sigur? de infam. Nu ne bănui astfel. Eu cred că mă retrag din dispută. Rămâneți voi șase. Și eu aș face-o. Este cel mai cu minte. Cearta noastră să întunece oare faima poetului? Să fim atât de bicisnici. Faima poetului nu poate fi întunecată. Scrierile lui realizate cu atâta forță de creație cu conflicte atât de dramatice, cu comparațiile lor atât de strălucitoare, homerice, cum am ajuns încă de pe acum să le adjectivăm, cu evocarea acestui trecut eroic, ridicând lumea legendelor la redarea veridică a marilor virtuți și pasiuni omenești, nu pot fi alterate nicicum de cearta voastră. Față de el, noi toți suntem niște pitici. Conflictele, situațiile, caracterele descrise de el, realizate la o atât de înaltă generalizare, ca și măestria lor, le-a făcut nemuritoare, ele nu mai aparțin de mult eladei noastre Devenind ale tuturor Atunci Atunci, atunci Stabilind că niciunul din voi nu are dreptate Adevărul fiind La fiecare dintre voi câte puțin sau deloc Că Homer Divinul nu mai aparține eladei Ci lumii întregi Să deschidem odată Și încă o dată Mereu și mereu Tomul de aur al poetului Poemele sale cele mari Iliada Shodisea. Mânia cea a prinse pe, Ahil, pe leianuri, Fatima crudă cea a heilor, Ni de amaruri aduse, Suflete multe viteze trimise pe lumea cealaltă, Trupul făcându-le hrană la câini Și la feluri de păsări. Și-n primită lui Zeus, De când Agamemnon, Craiul născut din Atreu și Dumnezeescul Achile S-au dezbinat, după cearta ce fusese întrâns și scată.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 Ați ascultat Poemele Homerice, scenariu radiofonic de Arcadiu Marinescu Nour. Distribuția a fost următoarea. Homer Ion Marinescu, Zeus Mircea Albulescu, Agamemnon Sorin Postelnicu, Ahile Dan Condurache, Minerva Anca Neculce Maximilian Hector Treian Stănescu În alte roluri Ruxandra Sireteanu, Nicolae Pomoje, Matei Gheorghiu, Ștefan Sileanu, Ion Lemnaru, Boris Petrov, Vasile Pupeza, Mihai din Vale, Andi Ștefănescu Regia de studio Ion Prodan Regia muzicală Nicolae Neagoe Regia tehnică Ion Mihăilescu Regia artistică Titel Constantinescu